يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بِهِ والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انا الذي انس ابن مالك رضي الله عنه كما ليفو ketika sahih muslim اكمتج عمر ابن الخطاب الذي جاء نا بكر الصديق رضي الله عنهما ابو بكر اكاموambia عمر ان بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها انا اسمع alinjia Abu Bakar As-Siddiq akanambia mimi Omar twende tukamtembelee Ummu Ayman Ummu Ayman ni miongoni mwa walezi walio mlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi Ni katika ambao wameslimu mwanzo katika Uislamu ni miongoni mwa mwanzo mwanzo Alikuwa naye katika uhai wake yani tangu mtume anazaliwa aiman kamlea kamtunza, kamtunza, kaondoka naye Huku na huk, mpaka anapata utume akamwamini kwa hiyo mtume alikuwa anapenda kumtembelea aiman kama yaya wake sasa mtume ameshafariki Abu Bakar namwambia Umar twende tumtembelee Mu'ayman kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa nafanya hili na mtume sasa hivi ameshafariki tumtembelee Anasema falamma ntahina ilaiha bakat Abu Bakar na Umar walipofika wanafika kwa Ummu Ayman Ummu kuwaona Abu Bakar na Umar akalia Abu Bakar na omari wakamuuliza na kumwambia Ummu Ayman ma yukukiki. ma inda Allah khairul li rasulihi nini kinakufanya ulie mtume amefariki na yalioko mbele ya Allah ambayo amekutana nayo mtume wetu sasa hivi tunaongea sisi tuko duniani yeye ameshafika mbele ya Allah yaliopo huko ni bora sana kwa mtume wake hofu iko wapi umuaiman akawajibu akasema la abki alla akuna aalam Silii eti mimi sijui anna ma inda allah khairu li rasulihi kwamba kilichopo mbele ya allah ndio kitu bora sana alichokutana nacho mtume wetu mbele ya allah kwamba hicho si bora kwa mtume na fahamu kwamba hilo alilokutana nalo huko ndio jambo bora kwa mtume wake walakin abki lakini kilio changu hiki mnakiona anna wahya kadinqata'a minas samaa nalia kile tulichokuwa tumezoea tukiteleza allah anamleta malaika analeta wahai, tunasomewa tunakaa vizuri tukiwa tunahamasishwa na jambo tunalifanya allah analeta anatia nguvu tulikuwa tunaenda tunaishi hivyo katika dini lakini leo habari zinazotoka mbinguni zimekatika hili nilipokuoneni wenzangu bimilia fahayya ja kihuma ala albukaa fajala yamkiyani maha maneno haya aliyozungumza umu aiman yakawafanya na wao walie Wakawa walia wote watatu na hawa si watoto wadogo Mtume amefariki ana miaka 63 umuaiman tayari yuko huko ina maana ni zaidi ya miaka hiyo haya tunasema wanawake kulia si jambo la kushangaza sana lakini Abu Bakar na Omar miaka yao ni mingi Abu Bakar anaenda kwenye ameshafika 60 huko Umar naye anaenda huko kwenye 60 kulingana riwaya tofauti tofauti sasa hawa ni zaidi ya miaka 50 watu wazima wanalia kinachopelekea wao kuatoa wa machozi nini wanaona tupo katika kipindi kigumu Wahai sasa hivi hatupoki tena aliyekuwa anateremshiwa Wahai ameshafariki hii picha nataka tuione na ni picha ya kipekee wa yule ambaye anapenda sana kufika mbele ya Mola wake akiwa amesalimika Abu Bakar akaondia khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam angalia mwenendo wake ulivyokuwa unaambatana na kilio chake njia alioiona Abu Bakar asiddiq kwa njia salama kwake ya kuisalimisha nafsi yake mbele ya Allah tabarak wa taala ni kuhakikisha anakamatana na wahai ule ambao tayari wapo nao vile ilivyo katika wahayi ilivyo katika kitabu cha Mola wao anaoona alivyoelekezwa alifu amrishwa na alipotumwa kufikisha mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akaona hii ndio njia yenyewe hata kama ungekuwa unaendelea wahai kufika unateremka ingekuwa wahai unaendelea kutuhimiza sisi tukamatane na huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa kuna tukio lile angalia la ukusanyaji wa Qur'an kiangalia katika sahihi al-Bukhari mlango unaelezea fadhila za al-Qur'an Al Umar ibn al-Khattabi anhu anamuendea Abu Bakar baada ya maarakata ya Yamama waliokuwa na kabiliana na Musailama al-Kadhdhab ambaye alidai kwamba yeye ni mtume ikawa nguvu imeongezeka baada ya kufa mtume Muhammad wa ikawa watu wanajiunga kwa Musailama kwamba huyu amekufa sasa huyu sasa akakusanya kundi kubwa akaleta ushawishi mbaya kwa watu wajinga miongoni mwa Waarabu kwa wakati huo Abu akaona inabidi huyu tumkabili huyu akanyanyua jeshi kwenda kupambana na Musailama Jeshi limekutana na jeshi la Musailama vita ilikuwa ni kali sana kwa sababu Musailama ana jeshi kubwa vita ilikuwa ni kali sana waliuawa wengi sana katika masahaba na waliuawa wengi miongoni opani wa upande wa Madun sasa upande wa maswahaba miongoni mwa waliouawa kuna ambao wamehifadhi Qurani Bali Salim ambaye ni maula wa bi Uthayfa mtume alihimiza watu wa, wakaisome Qurani kwa Salim waipokee Qurani Salim amehifadhi vizuri Qurani naye kauawa katika vita hii Umar akazidi kuogopa wakati huo Korani haipo kama tulivyonavyo leo ipo kwenye misahafu sahihi wakati huo imeandikwa sehemu tofauti tofauti Abubakar anajiwa na Omar Umar ameameiangalia ile hali akaona hii hali siya kawaida Wasomaji wetu wa Qur'ani wamekufa wengi anamuendea Abu Bakar Umar anamuendea Abu Bakar anamwambia Innal alkatla qad istahara biqurra'il qur'ani yaumalyamama Umar anamwambia Abu Bakar mauaji yale yaliotokea juzi pale tulipokabiliana na yule adu yamepelekea wasomaji wengi sana wa Qur'ani wamekufa wa, wa inni akhsha an yastahirra alqatl bilqurra'i fil mawatin fayadhhabu kathirun min alquran wa inni ara an ta'mura bi jam'il qur'an naqwambiya abubakar nahafia mimi leo ni vile wasomaji wamekufa kesho tutakabiliana na madhui wengine watakao uao ni miongoni mwa waliohifadhi Qurani kesho kutwa tutakabiliana na wengine wana uao maswahaba ambao wamehifadhi Qurani Qurani naipotea. Qurani inapotea imehifadhiwa kwenye vifua wa vya watu na kusihi Abu Bakar toa amri ikusanye Qurani kwenye kitabu tukifa sisi kitabu kipo huko jibu la Abu Bakar anamwambia Omar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah wewe Omar una ujasiri gani wataka kufanya jambo ambalo mtume hakulifanya kwa nini ufanya jambo ambalo mtume hakulifanya wewe Omar watakuanza leo tuanze kukusanya tuandike kurani kwenye msahafu kwenye kitabu kimoja Haya tukiulizwa siku ya kiyama kwamba wewe uliandika Qur'ani kwenye kitabu kimoja ulipata wapi hili utajibu nini mbele ya Allah hii ni hofu ya Abu Bakar Umar akamwambia hadha wallahi khairun nakusihi Abu Bakar kuiandika Qur'ani kwenye kitabu ni jambo litakula lililo li, bora sana nakusihi sana Abu Bakar nakusini anamsisitiza bado Abu Bakari hakubali ana sema Abu Bakari mwinye baadaye falami yazal Umar yurajiuuni Umar akawa anakuja anarudi anakuja anarudi anakuja anarudi hatta sharah Allah sadri lidhalika fara'aitu fidhalika ladhi ra'a Umar basi aliendelea Abu Bakari Umar ananisihi anakuja nanisihi anakuja na nisi na Omar alikuwa nifahaba, Alie mkali. ni sahaba aliyebora aliyekuwa mkali aliyekuwa ni madhubuti tunamfahamu Omar kila mtu wana sira ya Omar inajulikana hakutumia ukali mbele ya Abubakar hakutumia ukali yeye ni mkali lakini aliona sibusara kutumia ukali hapa hoja anayo aliona sibusara mimi nisimame mbele ya watu kule nikawaambia jamani mimi nimemwambia Abubakar haelewi hivyo mnaonaje jambo la kuikusanya Qurani tukaiweka katika kitabu kimoja mnalionaje jambo baya hili kwa hakika watu wangemwambia ni jambo zuri lakini hili ni ukosefu wa adabu na nikatika kuvunja adabu ya kiongozi wa Kiislamu ambaye Allah tabaraka wa taala ameku italeta vurugu Hili Omar hakuliona kama ni jambo la maana. Akataka hapana. Huyu huyu ndo waku Anasema Abu Bakari, Omar aliendelea kunisihi mpaka pale nikaona kifua changu kimekubali. Mwanzo alikuwa naogopa. Abu Bakari akamkabili sasa nani? Zaidi ibn Thabit ambaye yeye alikuwa ni miongoni mwa wandishi wa zile aya zikishuka na alikuwa anaandika mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio katika sura ya kitabu lakini kuandika aya mbili tatu sura yeye alikuwa ni miongoni mwa wanaoandika zile aya Abu Bakari akamueleza zaidi ibn Thabit akamwambia inna rajulun shabbun aaqilun la natahimuk waqad kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatatba'il qur'an fajma'hu Abubakar anamwambia wewe Zaidi wewe moja ni mtu shabun kijana aqilun menyakiri wewe la natahimuka na wala hatuna tuhu mayoyote kwamba wewe una dosari una matatizo kadha hatuna hata mmoja doni djio kwa kwako wewe lakini zaidi ya haya wa kadikunta taktubu wa hayya li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wewe ulikuwa unaandika wahai wakati mtume yuko hai wewe ulikuwa naandika zile aya wewe Fatatabaa al-Quran na kuamuru sasa mimi ni kiongozi wako fuatilie Quran Fajma'u uiandike yote Zaidi anasema wallahi Law kallafuni bi naqli jabal min aljibali ma kana asqal alayya mimma amaran bihi min jam' alquran law kama angeniamisha abubakari kwamba nenda katika ule mlima uhamishe mlima pasiwepo mlima pale utaumalizaje utajua mwenyewe lakini sitaki ni uone mlima pale ana ningepewa kazi kama hiyo ningeona nimepewa kazi nyepesi kuliko kazi aliyoniamrisha Abu Bakari ya kwamba eti ni kusanye Qur'ani niandike hofu yake ni kama hofu ya Abu Bakari anauliza anasema kaifa tafaaluna shay'an lam yafaluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kwa nini mnataka mfanye jambo mtume hakulifanya kuna nukta nyingine Abubakar ni waliul am. Yeye ndiye mkuu wa dola yote ya Kiislamu, Abubakar. Hakumu amrisha, hakumwambia kwamba mimi ninayekwambia ni kiongozi wako na kuamuru ufanye. La, aliona analiogopea hili kwa sababu ni dini kwake. Hili ni jambo dini kwake, kwamba anaogopa madhambi mbele ya Allah tabaraka wa Taala. Kwa kuzingatia hii nukta Abu Bakari mwenyewe anasema falam ya zali yurajiuni Omar Abu Bakari naye akawa ananisii anakuambia hapana zaidi andika Nakusihi hili jambo bora naye anamwambia huwa wallahi khair na hapa ni bora sana andika zaidi kwa sababu amehofia madhambi Abu Bakari hakutaka kumfosi asije kuwa analifanya jambo akiona kwamba mimi nafanya madhambi akamsihi akamsii akamuelekeza akampa faida yake kama alivyofanya Omari kwa kii hatimaye akawafi kinaye fasharaha Allahu sadri lillazi sharaha lahu sadra Abi Bakrin wa Omara Allah akafungua kifua changu nikaona ni jambo kweli kwa sawasawa kile ambacho alifungua kwenye kifua cha Abubakar na Omar wakaona ni jambo lina faida hatimaye na mimi nikaiona ile faida fatataba'atul qur'an ajma'hu nikaanza kufuatilia qur'ani na kuikusanya minal usubi walikhafi wasuduri rijali nikao naikusanya kutoka katika wale makuti ya mitende wanaandika kwenye mawe wameandika wasuduri rijali na wale walio kifadhi moja moja moja moja mpaka ikakusanya Qurani ikawa kama tunavyoiona Abubakar analihofia hili Umar analihofia hili hali ya Qurani yenyewe Qurani yenyewe Allah ameita ni kitabu dhalikal kitabu la raiba fihi hicho ni kitabu kisichokuwa na shaka kitabun anzalnahu ilaika hiki ni kitabu tumekuteremshia Muhammad. pamoja na haya yote bado hofu ipo wametaka kila tunalofanya rejea yetu kwa mtume Muhammad. hili ndio jambo ambalo leo limefeli pakubwa tunaomba allah atupe ilhamu tuweze kuelewa usahihi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahduhu la sharika la wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu amma ba'd kama nilivyosema mwanzo msimamo huu aliyoueka Abu Bakar ulikuwa analenga Iwe kama vile bado wahi unaendelea kwa sababu walilia wao yeye na Omar na Umuaiman lenqitaa habari samaa kwamba mbinguni sasa hakutoki tena wahi japo Allah tبارك ta'ala ametuwekea mwenendo na njia ya jambo ambalo mtu limemkoroga katika kichwa chake hajui uhalali wake wala uharamu wake amevurugika basi ana muuliza Allah tabaarak wa ta'ala wewe kama ni mkweli na unafuata dini ya Allah na Allah nalishuhudia hilo kwenye moyo wako We muulize tu muulize tu atakujibu wala halina shak wewe kaa peke yako uko faragha zako muulize Mola wako na kuomba Allah unibainishie mimi nataka nifike salama kwako kwa. hili jambo hili naomba unipe ilhamu hili jambo likoje Allah alitia kitu katika kifua cha Abubakar ikaondoka shaka akatia kitu katika kifua cha Omar ikaondoka shaka akatia kitu katika kifua cha Zaidi ibn Thabit ikaondoka shaka hili linaendelea mpaka kiama ndio mtume akatuwekea dua ya istikhara mpaka leo sasa msimamo aliyoweka Abubakar ni kuhakikisha mambo anayofuata kiwahi sahihi hebu kuna ule mfano alioutaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam Tuutathmini na sisi tulivyo alipotambia katika hadithi ile ambayo katika Bukhari na Muslim asema Ishtara rajulun min rajulin akaran lahu mtu aliyenunua kile kiwanja kuna mtu alinunua kiwanja cha mtu mwingine fawajada alladhi ishtarala aqara في عقاره جرة فيها ذهب يله alienunua ana chimba hapa ana chimba pale anakuta dhahabu فقال له الذي اشترى العقار هو الممنوعي اكاممبيا يله موزعجي خذ ذهبك مني انما اشتريت منك ذهبا ولم ابتع انما اشتريت منك الارض ولم ابتع ذهبا ذهب yako Nimechimba pale juu alikwenda kaka kuchimba choo au kujenga anakuta chini kule kuna kibuyu kina dhahabu. Akampelekea yule yule mwenyewe muuzaji wake. Akamwambia dhahabu yako hii pale ardhi ulioniuzia nimechimba nimechimba anakuta kibuyu Kina dhahabu. Yule alieuza anakataa. Anasema inna matatu. nimekuuzia eh, nime wewe ardhi wa mafiha ardhi na ulichokuta humo ndani vyote ni vyako huyo hakubali kuipokea na huyo hakubali kuipokea dhahabu ipo pale hebu pima hiyo imani na sasa hivi watu mambo yalivyo sasa hivi sasa hivi uangalie yale yani hu ndio uislamu manake huu ndio uislamu ambao sasa hivi nyoyo za watu zimepotea hivi vitu ndani ya nyoyo zao kuna vitu vingine kabisa Ilikuwa ni kesi ya kumtafuta mfuluhishi hii aliyenunua kile kiwanja hataki ile dhahabu aliyeuza kile kiwanja haitaki ile dhahabu anaiogopa Nini nikiulizwa mbele ya Allah nitajibu Nitaulizwa hii dhahabu ilichukua katika misingi gani Natoa majibu gani mimi Fataha kama ila rajulin Wakapeleka mashtaka Yaani ni kesi hii ya kumtafuta mtu wa kufuluhisha nani hapa? Hebu tumuendee fulani, yule tumemdhania khair. Yule bwana anajiwa anapewa mashtaka haya. Naye akatumia busara, akawauliza alakuma wala duno. na watoto wenu nyie, akasema mmoja naam liya gulam, mimi ni mtoto wa kiume, mwingine naam liya jaria, mimi ni mtoto wa kike. Akasema anki gulam aljaria. Wewe mwenye mtoto wa kike muozeshe kijana wa hui, mtoto wa huyu wa kiume huyu wewe wa kiume wako amuowe binti wa huyu hapa wa. wa anfiku ala anfusihima minha halafu ifanyeni kama hii eminu hii dhahabu hii ifanyeni kama ndio mnawapa watoto wenu kwa tasdaka ijalieni kwamba kila mmoja afanye sadaka tu basi jeshi. angalia hukumu inavotoka kwa jambo ambalo leo watu wanatafuta tunaipataje yani sia anaamini kwa asilimia zaidi ya 100 sio tu kwa asilimia zote najua mimi pale sina uhalali tembe lakini napataje akaanza kufuka mipango apate kitu ambacho chake na watu wanaishi hivyo waambie hapo Allah ameharamisha dhulma ueleweki basi wafika watua wa, unasema basi in kama Allah alivyosema fanyeni basi mnavyotaka nyinyi wenyewe Muongozo ndio huu hamutaki basi i'malu mashitum, haya ni maneno ya Allah nasema. basi fanyeni mnavyotakanyii wenyewe inni bima ta'maluna basira mnayoyafanya mimi nayaona Mola wetu anasema tunaomba Allah tuwe ni watu wa sawa, sawa upotevu ni kuangamia na hatutopata siku za kurekebisha makosa yetu ya leo muda wa kufa kwetu utakapofika Leo ndio mahali pa kurekebisha. Kila mmoja anajijua mwenyewe. Kila mmoja arekebisha yake. Allah tuwezeshe hili. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi.